ועד מלכות דריבש מלך פרס. ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ובימי ארתחשסתא כתב בשלם מטרדת טוב אל ושאר כנבותיו על ארתחשסת מלך פרס. וכתב הנשתבן כתוב ארמית ומתורגם ארמית. רחום בעל פקידות ושמשי הסופר כתבו איגרת אחת על אודות ירושלים לארתחשסתה המלך כדלקמן. רחום בעל פקידות, ושמשי הסופר, ושאר עמיתיהם הדיינים והמפקדים, המפקחים, הפקידים, אנשי ערך, הבבלים, ואנשי שושן, המה העילמים, ושאר האומות, אשר הגלה הסנפר הגדול והנכבד, והושיב אותם בעיר שומרון, ושאר האזור בעבר הנהר. ואתה. זה העתק האיגרת אשר שלחו אליו. אל ארתחשסט המלך מעבדיך אנשי עבר הנהר. ואתה. ידוע יהל המלך כי היהודים שעלו ממך באו אלינו לירושלים. הם בונים עיר מורדת ורעה הזאת. את החומה השלימו ואת היסודות הם מחזקים. אתה יהל המלך. שאם העיר הזאת תיבנה וחומותיה תושלמנה, לא ייתנו מיסים, מס גולגולת ומכס לא ייתנו, ואתה תזיק את אוצר המלכות. אתה, מפני שאנחנו אוכלים את מלח הארמון, וביזיון המלך אינו מוצא חן בעינינו, על כן שלחנו והודענו למלך. אשר ייבדק בספר זיכרונות אבותיך, ומצאת בספר הזיכרונות, וידעת, כי העיר הזאת עיר מורדת ומזיקה, מלכים ומדינות היו עושים מרד בקרבה מימי קדם, על כן העיר הזאת הוחרבה. מודיעים אנחנו למלך, שאם העיר הזאת תיבנה וחומותיה תושלמנה, אז לא יהיה לך חלק בעבר הנהר. המלך שלח את הצו הזה. אל רחום בעל פקידות ושמשי הסופר, ולשאר עמיתיהם היושבים בשומרון, ולשאר בעבר הנהר, שלום. ועתה, האיגרת אשר שלחתם אלינו נקראה לפני במפורש. וממני ניתן צו, ויבדקו וימצאו, אשר העיר הזאת מימי עולם הייתה מתנשאת על מלכים, ומרד והתקוממות נעשה בה. ומלכים חזקים היו על ירושלים, אשר היו שולטים בכל עבר הנהר, ומיסים, מס גולגולת ומכס היו נותנים להם. עתה תנו צו לבטל את האנשים האלה, והעיר הזאת לא תיבנה עד אשר ממני יינתן צו. ותיזהרו מעשות שגגה בזה, פן יגדל ההפסד להזיק המלכות. אז, כאשר העתק איגרת ארתחשסתא המלך נקרא לפני רחום ושימשי הסופר ועמיתיהם, הלכו במהרה לירושלים אל היהודים וביטלו אותם בזרוע וכוח. ואז בטלה מלכת בית האלוהים אשר בירושלים, והייתה בטלה עד שנת שתיים למלכות דריבש, מלך פרס.